Să ne mântuiască, să ne mântuiască, ca noi cu câteva ambii doi. ca să avem ne În de tatălui și al celorlalți, nu-i duhat, nu-i duhat, nu-i duhat, nu-i duhat, nu-i duhat, nu-i duhat, Sune prorocul David cu adevărat, astăzi credem pe acest părtoar pe care Biserica Lui Hristos însărgează pe Sfânt Ieracul Trindon căci cu adevărat este minunat prin viața sa, prin fațele pe care le-a lucrat în numele Lui Dumnezeu, prin șerpa, vieții sale pe care a adusat pe altarul Bisericii, făcându-se un mare apărător al Ortodoxiei, un scâlt al Bisericii, până în sfârșitul vieții sale, slujind lui Dumnezeu cu toată inima, cu toată Ființa Sa, și ci la și slăpe Dumnezeu după mata Sa, decepluind lucrarea Sa prin Sfintele Mărți care le-a lăsat ca un odor de mare trez, tuturor celor ce cred în Iisus Hristos, și nădăstuiesc în viața cea veșnică. Iubiți-vă cum v-am spus astăzi, biserica lui Hristos și spun așa, pentru că mărturisim adevărul, cum am mărturisit și Sfânt Ierat Spuridon, astăzi îl sărbăm pe El, că așa au rânduit El și Sfinții Părinți adunați la soborul întâi de la Nicea, ca în felul acesta să se țină la calendarului Ian până la sfârșitul veacurilor, până va veni Hristos pe noi ceruri. Și iată că viața lor stă în mărturie, că nu greșim când facem ceea cei au hătărât, că au hătărât cu putere dumnezească lucrarea Sfântului Duh, punând în felul acesta... Aceste granițe de nemutați greșnice pentru ortodoxie, pentru ca cei care iubesc pe Dumnezeu creștinii să fie păziți, să fie oferțiți de cărările părțării și de lupi cei mincinoși îmbrăcați în pei de oameni care încearcă să-i să-i să-i abată de la dreapta credință. Nu știu cum pălă o acest Sfânt al Lui Dumnezeu, deși cu nevrănicie port acest nume frumos, pentru că a umplut lumea de bună mireasmă prin viața Lui, prin minunile pe care le-a făcut în numele Lui Dumnezeu. Sunt multe minunile, pentru la cazane și frățile voastre sunt sigur că le știți. N-am satul de față decât una din minunile Lui în vremea vieții lui în Alexandria erau mulțime multe de idoli și făcându-se sobor, Patriarhul și Episcopii locului au făcut rugăciune către Dumnezeu ca prin rugăciune sobornicească să se surpe toți acei idoli. Și... Dumnezeu a rânduit ca unul dintre acei idoli mai vestiți cu multe altare de jertfă să nu se surpe și se... foarte să se mâcnea acest patriarh al Alexandriei și înălțând către Dumnezeu ruga să surpe până în sfârșit și ultimul idol din cetatea lor. Dar s-a arătat în vedere Dumnezeu și a spus că primite scrisoare în insula la. Alei sunt meu la domn și cheamă-și pe el ca împreună cu lui voi să se rage și prin rugăciunea lui se va surpa și ultimul idol din cetatea voastră. Și așa și fost că a trimis îndată scrisoare și venind acesta, cum a ajuns în Neapole, pe țărmul, Mării, în Alexandria, atunci cu glas s-au văzut acel idol și toate altarele de jertfă dărâmându-se. Și atunci a măltrăsit Patriarhul, a venit, plăcutul lui Dumnezeu, I Iubiți lor credincioși, este deci iată cum slăvește Dumnezeu pe Sfinții săi pe Aleșii Se. Și dacă o căutăm la viața Lui, vedem o viață simplă, fiind păstor de voi trăind în credința adevărată, dând milostiene la săraci după ce a mărit soția, rămânând cu singura lui frică și a trăit viața în curăție, în credință, în milostiene, în toate faptele pe care ne învață până noi Sfinții Părinți. Era atât de iubit de Dumnezeu încât înainte de a fi episcopiul săvârșea minuni și scotea dupurile numai cu cuvântul și văzând viața Lui aleasă, a fost înunțat la treapta feriei ca să păstorească turma cea cuvântătoare a Lui Hristos la apele bunei credințe, să le ducă spre veșnicie, spre mântuirea cea veșnică în Împărăția Tatălui ceres. Nu pot să uit acea pe care a făcut-o când am mărturisit pe Sfânta Treime în fața acelui filozof îngâmpat când a luat acea cărămidă și însemnându-o cu semnul Sfintei Cruci, a zis, Doamne, arată tuturor de față taina Sfintei Crăinii și atunci, în clipul aceea, cărămida s-a despărțit din ceea ce era făcută, pământul a rămas în mână, apa a căzut pe pământ și focul s-a ridicat spre cer și a spus, iată, filozofele, în felul acesta este Sfânta Crăină. Este o Dumnezeire, un Dumnezeu între fețe, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, dar o singură Dumnezeire, cum este o singură piramidă, o singură lucrare, o singură voință a Dumnezeirii, de aceea slavă și de aceea cinste, singura deosebire fiind că Tatăl naște pe Fiul, Fiul se naște din Tatăl și Duhul urce de la Tatăl vrește, toate sunt de orte, de acea slavă, de aceeași cinste, o singură voință și o singură lucrare. Iubiți-vă, credințești, deci în felul acesta iantă, atunci, i s-a întors capul la spate acelui filozof și a munțit, până ce s-a smerit și văzând minuna a recunoscut pe Dumnezeu cel între ei dat și atunci, a cu rugăciunile Sfântului, s-a făcut sănătos și s-a bătezat, crezând și el în Hristos, și nu l-a mai ajutat pe blestematul de aie, care mărgrizea că Fiul lui Dumnezeu este creatură și nu este împreună veșnic cu Tatăl, fără de înțeput și necreat, ci spunea că a fost vreme cândva, când nu a fost. Și de aceea a fost blestemat de Sfinții Părinți că Fiul lui Dumnezeu este împreună veșnic cu Tatăl, împreună fără de început și necreat, necreat prin Sfânta Trime. Deci toate celelalte sunt create, dar numai Dumnezeu este fără de început și necreat, a tot puternic, a toți și veșnic. Iubiți vă din ce spun aceste cuvinte pentru că la cu acesta lumea din ce în ce mai mult rătăcește pe căile tărzări. Se vrea să se facă un nou imperiu, asemenea cu Imperiul Roman, în aceeași dimensiuni, în aceleași linii croiți, cum era atunci Cezar Augustus, când Mântuitorul nostru a hotărât să se întrupeze din fecioară, atunci era la cel mai mare apogeu inter-roman având cele mai late granițe și nimeni nu era sub cer ca, ca Cezar Augustus, împărat atotputernic. Toate popoarele erau sub stăpânirea romanilor, sub stăpânirea acestui împărat. La atâta nebunie s-a ajuns încât L-au declarat Zeu și aduceau oamenii tămâie și jertfe și se închinau ca unui Zeu. Iar cine nu se închina lui ca un Zeu era pedepsit cu moartea. Deci, viți lor de ce credeți că s-a făcut acest lucru? S-a făcut acest lucru ca diavolul să râdă de Dumnezeu să spună, Iată, Doamne, tot pământul se închină unui om unui om și plin de păcate și el este sluga mea. Și în felul acesta, diavolul vrea să rușineze chipul și asemănarea lui Dumnezeu, arătând că toți oamenii sunt în rădăcire în împunere și sunt substăcânirea lui Lucifer. Rușinând în felul acesta pe Dumnezeu, iată Dumnezeule, chipul și asemănarea ta în ce hal dar Dumnezeu s-a smerit. S-a smerit și a venit în timpul lui când el era cel mai puternic. A venit în chip de rog, s-a întrupat în feceară pentru noi și a împlinit ceea ce lipsea celui întâi zidit, lui Adam. A făcut ascultare și smerenie de dată până la moarte și moarte pe cruce. Deci aceasta lipsea neamului omenesc. Ascultarea și smerenia, să-l recunoască pe Dumnezeu ca tot puternic izvorul vieții cele veșnice. Iubiți Iubislu, credincioși, aceasta să vrea și la acest vreau de acum, să vrea, sunt nu știu cum să spun, sunt aceleași atmosferă, să se creeze un imperiu dar acum mai mult să-L pe Dumnezeu Lucifer, că a venit Hristos și a mântuit neamul omenesc și l-a ridicat din păcat. A zis, eu sunt lumina lumii, cel ce numează mie nu va rămâne în tuneric. eu sunt calea, eu sunt adevărul și viața. Și acum ce vor să facă? să pună tot un om, dar care nu va mai declara eu, ci îl va declara Dumnezeu. Antiguist se va declara Dumnezeu, creatorul cerului și al pământului, atâta nebunie și mândrie va fi în mintea lui și va pune pe toți oamenii să se închine lui ca lui Dumnezeu, ca Cel ce a făcut cerul și pământul. Și vor ajuta Lucifer și toți diavolii, cei mai mari magicieni ai timpului și știința de astăzi, o să coboare foc din cer o să dea tot felul de imagini pe cer că vin și ne cercetează din înălțime cine știe ce alte, alte nații sau Mahomet o să apară închipuit pe cer sau mm -hmm. alți mari conducători al altor religii care vor grăi de acolo și vor spune că nu este bună nicio religie ci aceasta care vine acum de acum trebuie să vină Mesia și atunci îl vor instala ca într-un credincioși, acesta este Imperiul și nebunia la care a ajuns omul în zilele noastre și noi trăim aceste gripe, aceste viajuri, de sfârșit aș putea să-și spun. Deci de aici să înțelegeți că în felul acesta diavolul iar își vrea să umilească, dar căderea este cumplită. Până atunci oamenii puteau să spună, Doamne, ne-am întunecat la minte, nu am știut, ne-am ce cu totul. Dar acum a venit Hristos, soare în lume, venind ca la și viața, arătându-ne cărarea, arătându-ne cum trebuie să ne câștigăm viața vehnică, atunci o este mai mare și căderea este mult, mult mai cumplită. Iubiți-vă credințele de aceea, trebuie să urmați pe Sfinții Părinți, pe acest Sfința Lui Dumnezeu, trebuie să veniți la Biserică, cât mai des la Sfânta Liturghie, să iubiți acest acel bărbat plin de credință. Am observat în viața mea că prima virtute a omului care îi trebuie este dreapta credință și orice zidești, fără ca să crezi în toată inima ta că Dumnezeu e veșnic, că va fi judecată, că Iisus Hristos și-a dreapta Tatălui și orice face în numele Lui Dumnezeu vei lua plată, dacă nu ai această credință în inimă ta, tot ce faci îți spună diavolul sau se risipește ca un cum sau ca un pastel zidit pe temelie de nisiv. Așa se risipește toate faptele până când omul nu va crede din toată ființa sa în Dumnezeu și atunci cu smerenie cu ascultare, cum a făcut și Isus Hristos, făcându-se ascultător de Tatăl Ceresc și smerindu se până la moarte. Și ce vrea de la Dumnezeu, ce vrea Dumnezeu de la noi? Ați văzut cum, cum a cântat îngerea atunci unde în trăiem slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și trăim în pace pentru oameni bună ce vrea să spună prin aceasta îngerii? Vreau să ne ridice pe noi, slăviți-L pe Dumnezeu întru cei de sus. Deci, pe Dumnezeu cerul și al pământului, că El slăviți-L ca să aveți pace. Deci, în felul acesta, ne învață ca să nu ne închinăm la Antichrist când va veni. Că-L va slăvi lumea, dar între cele de jos, pe pământ, El va fi trupesc și omenesc. Și ne spune Dumnezeu, întru cei de sus, ridicați-vă mințile către ceruri de acum, nădăjdiți pe viața veșnică, prin venirea Domnului nostru Iisus Hristos, prin jertfa Lui de pe cruce. Iubiți-vă, credeți-vă și încă ceva, tineretul din ziua de astăzi, care tot vrea libertate și și libertate, știți de fapt ce înseamnă libertatea? Libertatea este a asculta de Dumnezeu, a dezmeri și a porunci de Lui. Singurul care are libertată este Dumnezeu, este Dumnezeirea, pentru că este fără de păcat. Iar îngerii au fost și ei încercați, dacă sunt vrechnici de Dumnezeu. O parte din ei a căzut, iar o parte a rămas. Omul și el a fost încercat ca să facă ascultare de Dumnezeu să-L iubească cu inima smerită. A greșit atunci, a întins mâinile către pomul oprit și n-a vrut să asculte de Dumnezeu, s-a mândrit, s-a s-a îndoit de dragostea care era, a, a arătat Dumnezeu și a pierdut. Acum a venit Hristos și ne-a rădat, iată cărarea, ascultați cuvântul meu, cineva crede în mine, va da, avea da, da, să vezi smeriți vă luați fiecare crucea, adică necautările de zi cu zi, și mulțumim lui Dumnezeu pentru toate, și răbdându toate cu dragoste de Dumnezeu și de aproape, ne judecând pe nimeni, ne și ne pregătim în felul acesta, ne că cu ajutorul simților, a cerului, cu puterea Sfintei să ajungem acolo. În Împărăția cea veșnică a Tatălui și al Fiului și cea Sfântului Duh în veci și vecilă. Amin. amin.